طولتو آم حضالو کنیش رایل اللہ مگر آراشی قنطر او یاقوب علیہ السلام ځان من قبل انتو نزلت قورات اللہ جواب قید دیشم ہی فاتح بیت قورات فلتیوران دا فتاسو درو ہوئے کہ یاقوب علیہ السلام ہم مخلی راگلی ہو قوراتو کموسا علیہ السلام راگلی او دعوان دیش جروب رچی یاقوب علیہ السلام بخلزان باندی دو په پیغام کړي وو دا چې دا مراد نه منګا ممر چې خپل <سؤال> نیکو قرارمو قهرن په مون باندې تا کنه یا بنسوي نو الله ورته بیل تورات راوړي چې تاسو باندې قهرن باندې کلي دي باندې اوس منګت اورات معلومه حکم د اګي سغند لري صنعت بولل لري فمانه قرار نه جزب من باندې ظالم واولای که موږ ظالم نو څر له سونو کوي چې دوی داوا چې زمنګه کبلستا د ک بیا نه جواب نهله پای اوالم ن ل لجیبي بتته او ول کور چې و شو د پاار پای د خلکو اغلی چې مقعه ک دی ب من لا د بیا نه بدلل راغلی او ګړې مع موفین قاب چې وګورې د ظوي وګورې نور مكتب ازلې او مانان بتی جوړ سرا جڑا فقيه دا خوش مرد کې آ تاسو په قانا قرنجاد د غټو خپل څه بینووږي کیږي چې ور شي ټېټي په چېږي ب جڑا لږی مبارکا و هوغان لالهمي فی یاکون بینات مقام ابراهیم هغه دې غږ دا پدتا و دا چې خپل معلوم دي لکه الله کې خطا کې خپل معلوم تربيه دې کوري شيشه دي طالبوري دا مردو په لانو کوري ملتزم سراو دلته بخر کوجراته موږ او ثواب نه بخروا تا ور ساتو ووشو تواق واه پر نوتر سي دي له ولل ا يل نات حج البت من استطاع له سبيلا ومن كفر چې دې چې حج پچاپان کوشو نهي کړی ولیا مت کو یل کامه مصرانیہ زدا یا کاغه مانالا یا غحدیث د دې ایت مانالا کومن کا فرق ہے ان او اللہ غنی عن الا لازمین پن الصبا پر ابتدا گئی اوقات ما شروع کای ولیا کتاب لمته سجودن علی للای من امنہ ولی بندہ وہ بندہ اللہ دی کتاب نہ هغه سوچی را وې تبو نه ہے وانتم شعاده تاسلام علیه السلام تحذیر او تنبیه ور کوي یا الذین امنوا ان فریقا من الذین اوتوا الكتاب داویل ور کوي تنبیه ور کوي مومناں او تاسحر ور کوي مومنان او تا چې د عالی کتاب اطاعت باندې نه وای پینزل لست ذکر کړي او سورته وای چې ګورہ بالغ غفی صاف پیغمبر دایي اعتراضینو زمرا اختلافو ته وسم ديه وحي mula ta wud ra ta ayntu to kyo kare sam milalajin aw tum kitab aw ruju kum ba de iman kum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatul lahi walika akhir ke beserg kufar kawa fata husstayshaya tunza de allah aw ta su ke peyambar maujood نل طریقه رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اورا سنت سے یہ ملکی غمن کو گمرا کیے لن تجلو ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولی کی اور حدیث الصراطن فذو قيكم رسول و من يأت سم بالله فقد وجئ الى صراط مستقيم چاہے پالا مولے وہ لوگ جو توکل ہو یا دا اللہ پا کتاب ننگولی و لگولی سامیلاری کتاب ننگولی و لگولی دا دوئیم ایسام لارا درے موثل و رمحیسا دال امران تاسیس دی جمعات دا پارا خواید راندگی پینزا اول یایو اللذین آمنت لکل اللہ حقا تقاتی مومنان دا اللہ نا پاک ہوئی رے گئی باځوی اځ آیات منسوخته با آیات د تغاون باندې فتقل همسکاتات شمره جزا خپل کې عمره وې نه هغه د دې آیات په اړه شرحه ده دا منسوخ نه لري دا غوذا کې د آیات د هغه ځای چې منسوخا شول نو کو کې څه پاتې دي معنا مومنانو پورا وې دی د الله نه نو فتقل همسکاتات تاسو ورنکه کو سار نزم آخاما بوری دکان دکان دکان او یو رجل بکی نا قرآن نا قرآن نا قرآن دا اوتداللہ نا در سوئے رئی تولو مرد باہر تیر که دنیا پسی یو رجل باہر تیر نا در قرآن پسی دا اوتداللہ سوئے رئی دی تول شننو کا چلو او ایمان دیو لگاتن دا اوتداللہ نا در سوئے رئی دی دا فت اقل اللہ مستقاتن سا روزي والله سپیخ کااسي دووره روزي د ده چې ته کین او خ او فرای خو سر کار پړی شي او بیا دنیا ګټیا او آخرت نهګټې بیا دنیا ګټیا او ایمان نه ګټ زه منه ما دخهسهشيه دی لاکن ان لژې نه عامو هم سوالی د د مانا نهدل که نه دا اف سرلا دا نه د ده نه دا بچي نو زمونکې د کې یو جوه او سار او فیتو خپلوبه بودله پټې لې دي بل او په دې خپل نارځي شیا وره دي زکور مچ ته نه یې سات او راتول ول ول موریشو که سب سنت نه لري څو مردلې چې که سب وړې خدا د سار جمع غراه د سار جمع کې نه یې که سب سنت د خلاصو پاکستان د خلاصو دنیا دې اوخ او او قران یو یو یو یو راکمو زانته ولای چې هر ځل دا آیات لږې دی دنیا چارات کې دارنه لهر او او قران ولا سلاخو کې پښمنته کوم چې زو په خو مونږه خاص وخت دی دغه څه د اشتیاو مونږه خاص وخت دی کتاب او قرنور سره یو هر ځل څه کوي چې کوي دا او تشیفی ادا جد آآ اصانی با تیزیوی ایشن سر اس رفی خیرات کم نه دا خرج جسو سلواری سبحان اللہ وید عبادت قولی بدنی دا دین رو دا ناس تا سمی جد کال بنات ناڑی را تا توقع تولگی تا تو ایشتو برا فال قرآن وارید یو هر لتنی کئی لی آآ د مونږو کې نو قران دی الله پاک وایي چې یو د نیکې کارو کی نو لسن دی ورپي د قران یو حرف لسن دی یو نو ټول عادي مورجا یو په لسلام یو ورجا خورځه ماته دې بدلی نه منکي ساتا به یو وینځ الله خبر نه کوي نازا په نار کور یو دی لسن کوي او allele la nim geesh de kai da ra to pa da da ah da tiga pa bora da da asir bora makela pa laash yo nu yo ko la ka le la me u ma na ko ka والله ته زما په په سوور کې راي د اشنمم غټ او دپ نهثرتنمم غ او د دنیا نم غټې بس چېپ غمبر غټې کتاب وله غټ ووررکئ چې الله غ دا دغه کتاب دی والله د دو کتاب ته رادمم د ل نه دی او اننجلمز ل نه ش فیم چې ل نهدي او داړی دو کتاب ده والله ې کتاب و لا غ کلل کتاب و لا څونځو کار ټول مور طالب کتاب څخه اړم چې شغل یې وکړي دروغي وکړي ځانګي دي وکړي څه خبرې چې دا وسه یې وګرځي ګلستان کې راوړي او خوشتان کې راوړو کليله دمنه کې راوړي جوړکل ماسخین کې راوړي او نزله عظيم کې راوړي اې چا مونږه چې قران کې وکایفه ذکرونه وانتون تطلاعه کوي آیات تا باندې یې سنلو ستېجه کافر کېږي کفر وللہ قد قران تصاتشی ربنا اننا سمعنا منافي ينادي ذي ایمان دا دنیا کې ډیر تحریکونه دي ډیر څارې ګونو جو ورغړړي امر زمان څه او نور څه تو دي دنیا لا خداد ته حرکت کی چا نه اذان د کړې له ځای ورغړړي ان ان زنانه راضي جنانه راضي څه قران سره په فضل پوڅولو یہ اوختہ د بصورت و خبی ناس کی دا تحریک د پنځیزه قران تحریک او هاي همغه افغانستان کې دا شپږتن څلورځه دا حاضر پته ملای په مدینہ کې مکہ معظمہ او دا د لاجتول ها دیر زینبی متعده مارا کی سعودي کې قصر کې دوبەی کې پاتکراسه نذرلندي کوتال کوره بلکہ ان قران کو چی د گئی ہے بہ د شاور گھر نہ سکتے ہیں ہاں قدر ہور تسل قائم ہوئی تو موجودیت کی کوڑی کا کمیته علماء کی کہ جو ماہ کی اصلاح کی که سلقیت کی کفار نے لکی ہے کہ قران یا رسول قران صاحب رو دی جیسے اپ رسول داغہ شان کی تاریخ و مقصد مکہ کے ز دې څه حیرانم چې قاسم الله استیوه چې زه سوځیو څومره فکرېو څومره حسین احمدي مخديم رحمت الله عليه بده چې جلسه کوله ټول علما راوونکي چا او تر دې چې روبيان باندې شي اتل وایو یا له ځاډین لږه راونټی کوي له انځه پاره کوي چې مليان څه څه مليان او حسین احمدي مليانو سره اړیکو ته لري چې دوی صاحب څه وایي یا او راج تاکوس مدیو باشی جی اسیان علیسی نور مریدانو که نا په پنجاب که تو برشتو مولانا گو بیتو سوون وزر کنو شاو مریدانو دا دا سی نور دکیو احوال دیدا گو بینا زبردست تسری سا خلی بدده او اجیبا شایو و دا سی شاگردی پیدا شیو دا تو شاگردانی در قیو نیحیت مو شورا وکړه پیرنده کې صاحبم شاه نهایت الله ابو خالد نور الله مژدو اغا دې جماعت ردا را غو راس رئیس صاحب فارس او چې قران یې میرو احمد الله رحم الله ان چار او چې قران پورن پاتې یې یې صاحب ته یو د ما ته د روح کینته یې ویا په تحریفات کې ظاهر دی اوس سرور شې قرآن وست پنجابو قرائت کوریو د دې مردا ټولونه ما بشاعتیا ناسې او شې قرآن په باندې راښو او اخرین دې دای په ایمان باندې چې کله د جنګ خبر د الله عبد الله الچار وایو دی نو یې واری چې خبر الله محمد پایر تا د دنیا او اخرت خیر ووار الله بیل غړ سره دې کړی فاسق populaire che da yaqniya wel che zed ya muharribun ta'ribi qawate nafayaz de kharun nawar ke allah momasar khore de allah walu a wada shar sar pita breakum me tu chato sar farasti ko bali ko bali peyn lay ki jalsa wa khlane zinda ba ida za kono pasir hote hain fala taduma ala haza ye wala zindaman de makhluqul dunyari is se ساگی بزایا دنیا دخوزی دی مرکوز حجیبا هستی وانید لان رخارو کورننا وانید او یو گلام اللہ آسر دو بردس آیا نی هیز جاگتا گا مات ساڈاو اے پرو آیا نوان او یو داگا او یو ایو سیب نام تیر کڑاو آسر در ایو شیو د چې نه ښه غږ دی وو د میګر سې یو ورای د اسلام با ته جوړې او او لږ څه کوي څومره بېمانه نه دی هغه وازه ځات څه ود د بېمانه چې نه چې مسلمانانه خږي کافرته ګرځي دا ویو په واته ییز خا ګره ولا کړه خدای دې بې ایمان کاپو ته یتنه مسلمان نه خین دی او نه دې دې کافر زړه چې نه دا چې خپلوا کې نقص او ډاکر چې د علاج دی کورار رسول الله مننه سودا سره یو لث ملتای چې تیر شو بې وظافه واځي وې دې ادارا غلې اې پایل ځي طار بیا ولا خو لا چا غتی لا ورنا په څه تو مشتاکه ما جان چې دا هو ته مو چا خبره کوي یو څړي چاته وې حسابو مې یا رحق دي په نو دل ما هم څار هک و نه ما هم څار یو حسابو مې یا رحق دا څه دا د ورځې شي دا توحید سنت کتے غلق رس پوری غرشتو مولانا وقت دعا کوری چی که دان نلے مضاق رنجا فلقا دیمان که یا یا النازین آمانتا قلّا حاقت تخاتیه خیاده دبا جواد خیاده سواس خباق و خراتیه بلدس پیدا خدر را تی که پیدا نلی رسید الی در یا ایو الینا مانتقنا حقت قاضی مومنان دالانه پاخوې ریږي پاخوې ریږي چې څومره د توحید تو او نو څو څا څومره نه هم دمان دولو را او دې ته متوجې خلک د خپل فقې د استاسو قران سنتي واته سیمو به الحمدلله اصول کی اعضاعت موصر و ذکر کرده یو ذکر کی بل بقیاد و بی ذکر خیر و سر و سر اگر دیں بحب للای و سنة دیده داو سرالی منگولی ولگوی مشکاعتی موی باب علی قسامی بل کتاب و سنة و سنة تو که در دم را دا مدد دا جنه ایسی لگر دیده واتا سیمو بحب للای جمعان و لا درماء ولتا کم من کومتی دونه الالخیر تاسکی ارکان دی فعالی دا چلیچ سستا و قسوی ولتا کم من کومتی دونه الالخیر وی امرون بالمعروف وی انحان عن المنکر تاسکی دی وردلی ازار ادایشی چاہتا خط خیار کرا بلی ابنی قسیر تا دی اللہ اندی دی کلی دی مرات اتباد قرآن سننب رسول اللہ وی امرون بالمعروف وی عن المنکر وقال وهو مقتله لما قذا وما يقع من خلال الذكر دعام جو مراد خاص سے ذکر است ارتقت قایت نبی اخر کا ان الذين كفروا لم توني ان اموالهم ولا من الله يشاؤ ولا النار او تین جگہ یا نام لا <سؤال> تهو ب داانه سر مندوني کوم معمنانوموني <سؤال> سر <سؤال> رازارار به غ د خپلو ممنانو نه وجهات ني لا یاونه کومخبرباه سر فنده کوې په تاسو د ف غ دو ودو معیت کوم دوسته ګنییا را شې تاسو د خفهکې دی تنګې درم ق من نهکاره شويدي خوصې د پلو جو کالا با جنمکا مخوی کالا با پنج با دار ہوئی کالا با جاوی رال پنج با کم مرده کئی او پندریان لده کسل بورگان وزنی پندریان ایمان تازه کیوی کد با غسل بغضا امن اقوائیم دار دی دکان کی اواجی ناس تو ما تیر خیل موشت جوڑ تگیر خلی اتایر خلی ما تیر خلی پیشتو تیر خمردتو وی انا مارا غسلی آغا نا آغا استاد استاد مالایي تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کله نا د مشري شروع کړه دل ما هغه کړه خو دې په محمد پایره ده دا محمد سره کله د مشري نه ده چې په نهایت پایره ده په اعلی د چې ولراوره وایسته پات چې خص بغل تل په خدا نه نظر پایره کله د استاد په څو کې اځي قال لقد استغفرت لك يا ابي قال بكنزل زحك قال ذا ذا ت الى الله و الله هو عارف ذات وما تصفي حضور ومكبر بل وجه حسد بدر سرات قال بيننا لكم لايات ما هنفذ جسمنا ما هو اناوي فوق دي شتنوي دي نزولكم انكممتا في نزولك تقول ها انتم ستا دو <متحدث> س نه ساوي پېن وونو کوم تا سره می ننس او حال دا دی تو منونه مل کتاب کو ټول کتاب بالیمان هم ټول کتاب د یو دا خده ووط نه چې لا من تو بتانهته مندونې کوم وای دا د خوکم قالومن نه وای دا خلههله کو مله نامله منغاز چې لا شي و او بیاډې شو د درسې سومره ړ لي کلل مو به غې کوم او انتن س کوم حنه تون که فطت را شي ته وم خفه کوي و, و ان توسی کوم صتون یفره هوقب بیا خوشحاله و ان تتس برو بیا عاالر اوایدل عن مې هم لاته رو کوم کا د زار نه ان الله ب ما عملونه الله فغ چې کوي د شلخورآ ک او تعخیل به د تخی د وکم بیا لاغ یکه خپاکی له مون هغه وره تا د کیایو ولذي نامونو تق الله قاتقاسه هغه بذا ابرکولا دا د هکیم ذات نسخه دا او د هکیم ذات نسخه دا او علاج کوی د یو بیمار او د ټول دنیا بیمار د انسانان خو آو اول تشخيص وکار دی چې څه بیماری دا او کم غم باندې آتا دی نوچی کالای تشخیصوشی نو بے سبب د بیمارے پتار دے چیدا مرض دے کم دیانا لگی دلیا ہو نوچی کالای سببم پتش ہو لگی گی نو بے نسخہ علی کی علاج نوچی بے علاج شروع که نو بے پارید مولی کی جدای بد پاریدی دا پارید نو نسخہ را مخلق علاج مخلق علاج مخلق علاج ردیو جنا خل طول پکو پر شرک اختری که یا ایوہ الذین آمانو تاقو اللہ عقا توقاتے حیلات شو او دو جملے دکر گریو مصبت او کلمن فی وَلَا تَمُوتُنَيْلَا دا تارو بٹولو مطاز ترائی دا حیلات بٹولتر مرگا پولی یا ایوہ الذین آمانو تاقو اللہ عقا توقاتے دکان کے بم دالانے رہے گی پرٹی کی بمی رہے گی طالبہ کی بمی رہے گی جمعات کی بمی رہے ولاته موتون ایلاان م دا مع س خپلی کتاب دله مز مزه ما کې خه نوخ مکمې م ولا کو موتون اللهان دا داولې د بیا مله را وړو م چې کله عل شروع شو خته ش دی واتهسیمون بیا هل لا جمی ولا تهپه د الله په کتابانې بیا مخلهلی لا میمز کلل اتاب به و دا وسهاله ویلا چې کې نو نصحته آزادا نصاجد سره نو ویلا چې شي نه کوي به حق لله او سنت رسولین بس پريزي ولا تفرقو متسمت کېږي د قرآن او سنت نه ستم ته مرست شه دې وسګرو جهالت ته وسګرو نعمت الله علیکم مرست شو پس کو نو مازه انده دنیا مرځاو چې دښمنۍ د کړه کې زلې کتاب الغانی کی ریڈیڈی یوو حقاصل کې غړا شوی و ها څو دي ښکارا چې غړاو او خپل سو مړیږي لګانې دنیا کې هیڅ کوم تو مازان نو ټول وشکورو نعمت الله سبب د مرض جهالت ته او کفران نعمت ته قران راغله دي او ما تاسو سره نشته والله کې د دنیا کې چې څومره قد او پرنګي دي وشکورو نعمت الله تعالی وسکورو ن مللهعلیکم خوله ولا ته موتون نه واته چمون واللا ته فرکوو ستا خوله ولا ته موتون نه واتهشیمون ولا ته فرکوو وسکورو ممثللله سکن ما د خدا په قهته کړه وسکورو نې ممثلللهکو فرانز مې مې م که نهېخواخوا آسه جکمه جوړجا مورجا جوړجا مورجا اسمان دا وخت ما ته ور دي چا وای لکه کلاړ و خاته اسمان ته مليټه خصوصان جاځ ګلانی سټوره جوړه پټه څو به نه ته خصوصان پخلاږي په ځای استر به چې ته خصوصان وو ته خصوصږه وای د هغه ذهن دی یا تر څو خو صحابه پیرمر دسمه کوو او انسانيته زاخ نه خارو نن خل ورهلاړه انسانې چې دپونه لایک س ماوج نا زه کاوت نه مه داودمي دا مړ دی دا کا دی داکو دا کاثر دی د میلا کا سر د دم کااتر ملا کي کااتر ملا مړ دا په سره را دا ټوره پهمي د ملاو پلا شوی او کوړه خبره موبا باندې مستخف پانې موبا پاندې مستخف پانې د میلا چاثر دی د کا دو پیڑ ما وی لمحه تو تو سارتو موله امرته دې مازه ونه خو ا دې فار شي بدني تي پت رنگي حساب وګه زادہ او تشونی مرګاری ټو نڅ داونه راځي شره ورې قران چا سره نه خدا په خاطر پتو وي واشکرو نعمت الله تعالی سبب نبي ما ره کس کوم کله چې دشمنانه او چې کله نسخه د واخسته استعمال دی وکړوبد پریزیدي ونهکړه او علاج شروع نو فله پهفی د تعب معلواصل فورا به جوړ شي په الله خو دا ملو کو می واچ ورمون ده په اسپتون ب بې ب کتاب وي نسخه د ارااج نسخه د ارااج ف نسخه د سره نسخه اخلی نه خرينا زداهنا استمالي نک زبچورو کانسره ته تلګه دې له دې شرګ ته تلګه دې له دې ان الله الا غش ركبي ويخر ما دون ذلك من يذكر دنیا کې د خویا په کار کاړ او كنت ما شفاه بغذ اخرت بيماري تاسو به کناره د او مرد او جهنم سم مرگ او جهنم سم مرگ او جهنم سم وکوند د جهانون نشی بچه گی فضی واتا سیمو بی حبل اللہ این چه میاں ده شیل قرآن تیه بیوین ده قرآن نمت حب ملا ده ده دیلی وجی دی یو وجه دالا چی جهان کن کتا سڑا ولی ده کوی تا ولی ده او جارا خطو درق نید نو پر شید خلاسی دو نشتغیاد دیده شی آغازان ترسیبان ده تکا او پر خلق تولیدی و رائکا جید لکه چې جهان هم نشي بچيږي په دې <متحدث> رسه باندې ځا او ترا وا تسمو ته عبد الله جميعا او زان د ما لا شفاعه ورتي من النار حدیث قرائږي چې په دې سراد نه ځړې ونيږي نو سر کول نه وي کا کا کو تختا تختا او یا کالا او کالا په دې خړو کې په دې دودو کې په دې لمبو کې داږي روان نه دشت کوي د اللہ بیتے مونگو ساسوشتا اگرانسی طوپا ہونا سیدالانزا پڑھتا راتیا ایمان لیادا شاید ایمان لیدن چاید پا ارشی ایمان پورا دے یوار با اللہ ایمان پورا نلے پا پیغمبر پورا نلے او بذی کتا سورانو ستا شدشم بیرش ایمان بنشدن ووج مائی جنگ را سر اپوئید پا پیاس ایمان پورا دے دې دنیا پورا ده، یو ډوډۍ پورا ده، کتابان پورا ده، کومې دي پورا ده، او چوکۍ پورا ده، فایرش ایمان پورا ده، او په الله ایمان پورا نه ده، او قرآن پورا نه دی، او پیغمبر پورو نه ایمان پورا ده؟ موږ او کوم د الله په نیمګړي ایمان نه ځارځای لا شي، زه زکه اور ایمان ته قرآن او سنت رسول صلی الله علیه وسلم پر څه ویلی نه والله ته غي چا نه ایمان دی هغه من ګډه ایمان دی هغه دروځنی ایمان دی هغه دروا نود دی هغه تعال نه ګل نه الله درکې نبي جنته نه درکې او نبي هغې ایمان درکې کيسه ز سريو مستورخه وکړ بل نه بچارو خور و لذا څه عامه ده کوم باټې پرو مل کو کو دا سوه جهام ل بې اور سا او پ ب تاشا او ټ کو من ل بغې خو توې دا سر کېدي ایمان پر سته دی تا سره ایمان پې غبر سرته دی تا سره ایمان کو مولا ډېر دی تو پ لممبر د نهستري تا سره ملک دیېر دی تو پ لمبر د نه دیازه سوي جوازه پیغمبر دريقه ځاله دی ملک ته بيچيږي مزاشه بيچيږي څنګه یې چي هغه چي د تا بيي او رسول لا الله مولا رسول الله لا الا الله منکر رسول الله خدای دې الله محمد رسول الله په يکي تلوي وي ایمان دې پر راته داغه ایمان څه دې ته ورښه څه په دنيا کې نهاله شورت او کو مالاته نه ف قه کو چې کله د نوخ وااخ ستا فته خولله خه په پې دي وله ته موتونونه واته سیمون د ده په غیر دیې سا کې دا لا چ تخواواه تا او تا ویزونه دی سافونه دی او کارډاډ او ددل پهخېې را د د پ ک و کوم معلاشهخوا حته من النري ف غذ کو ف ش کارورم لا ف قذ کوم من که کویپ نو الله لکو معياتي لاله کوم کاتهونه دا و مسته او او د بتر دا افقيای غته من لکهتوه بو بازار کنے کوئی خودی قاضو پاپن وے نو کامیاب سے اوت کے دیر وے ذیق قاضو فاپن نہ وے نفع کم شکست وان دے بازار چھو پاورلو بو بو دلتا یہ آیات کے لیاقت طرف من الذين كفروا او یکتابه وذ اورلات عشاء کو سے کس نہ چل دے نعوذ قارد تندیہ دے لیاقت طرف ایا څومره لومې سا ځګرډي یو شنو وښتم دي او ما نصر الله من ان الله العزيز الحكيم ليقع طرف من الذين چې بریکي او حسدا څنګه ټکو غره کړې او يبتامي يا رسواږي په جیل ګوند سره او يسوع عليه مريم رباني په مسلمانانه کا او یو ځي دومي عذاب دی واسي یا خیامت کتا توڑا او مند کے لئے سلقا من علامل شاہ دیو امبر اصطاع اشتیار اصطرے تا تول کارون الزمان وللہ ماتستماوات وماتل آل او دین اروس کا دا خید مضبوطی اوفلتی واقعات ذکر کئی او دارنگی انفاقم ذکر او دا اطول ذکر کئی او تشعادم ذکر کئی ا ماحث تومان څنګه تورل جننه سوال ما يا لله الذي له جميع الملوك و الى مصادر او رسول الله صلى الله عليه وسلم واخه وما محمد الا رسول فخرت من كل رسول پدې کې یو فلسفه پکې ورجل يو هغې په دې کانډو باندې چې جهل او ماته توي قصاني اول اسکا سانتا پاکیشنور راکشو و او اپساتا سو طولتا معلوم دا حمدر عدی اللہ موبرکی مسلس و اویاس آتا سیدان شو بکے او او اگر گتل اعمال دیرتا لار رسول اللہ سوان خواب مبارکن بکی شید شو تو دا گناہ جرم چا کڑا گناہ کو واو تا جرم ہوکا شاو خواوش کنڈون راکشو دا سال کو کڑا ہوگا خې په عمره سلام ماونه کوي شي ځان شو دا غا ته رنګ نو ننګړ او نقصان وکي څه چالو ما هو پېږه ځان دا فلسفه ته څوب دا د دیو جنا قرآن کریم دا میادان تا ښه یو ساسو دا آخرت مو شو دا آخرت خو عاف الله وانته ما مازي کړي شو اقوام ته مرسته متماضيو دا وجې کړي ته تخته دي دې دې جاننه تا تانتالانوس فیدریو خبره آزاد اوره ور مونږ چې د دنیا قانون مخېږي الله پاک چې کامره نازان گزارته ورلیک دې ماته او ځاګرت دا شکارونه کې چې څښتا امیر د تاوان ورسیږي چې څا مړغوري د تاوان ورسیږي دا یو حکمدار امیر نو منلې ساتنتوان ورسیږي مرغوري چې مرسو او امیر دله مرسو خبره د غکو موضو کې خبره داره تاته دا چا نه ده ته سپورې او کنډونه غ دا کو په شيته بنده شو دا انې پ دا وولله ق سر د ق کومون له وا او ماه واده شیا کړي تخصون هم تا په وجر بدي حته اض فشیلتون تهنا ته في لمبر وااصلته مباې معرا کوم پې غمبر او تکله کوونلي او ما ورته مادی پرې وَاللَّهُ حضور وَالَّهُ صَحَابَاتِهِ اِسْتُوَ شِتُوِنَا وَالَا تَلُونَ دا انشاءاللہ ابن قرمیہ کان رواد تو رسول اللہ صلی اللہ علی وی شاہ قول ماد شو جلتا ملالا وغاہم شہید شو او نمالک جی کم دے آواز چا تو علا پیغمبر جاندی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علمو علی ای رسول اللہ علمو علی ای رسول اللہ زږ جون دی پیغمبر باندې دا او چې د عثمان رضی الله ورو جمعه جوړ کړه او قوت کې تغجع او عثمان رضی الله مور را رسیدل دا ټول دیږي بولтири چکلې आवाज واورې ز چې پیغمبر ګلدی ا ام فن کې راو او رسیب صحابه ز مریو او به چې کوم دې هغه کافر چې کلا را سره او همراواله ست دا دل مارن ډړې کا مړ انکه ډې ورته دی لا دې شو ورجو چې جواب راوره سي در رسول الله سلام توګي الله علي تګړه سي زخنول لېلی شړې دي رواني په فرين دي په صحابه باندې کا اص اختاره الله او رسول دي نبي الله خو كله د خپل پیغمبر د مرګ پر توګه فار او دا څلو کوټې خوې ګډار ورڅالو اغلب څوک یې نه ہے زیاتوي اشاره مباشرہ اته بدر والا پکېو اغبیہ او رضوان پکېو زارت نه په دې ځای څخه ولا حمله را او رسول الله څنګه وي ولو کون ذا فزن غلیذ القلب ان الفز من حواله فعف عنه معذور توکا واستغفر لهم بخشو درجات درجات لپاره وا شاویر ظلم مسوره سره کوی اندازه امور کې عزازن کا توکل اللہ اور ان لا ان ييسركم الله فلا تركو لكم يذلكم ومنزل ييسركم بعدین وما كان عادات جماع قران دیکھی وما كان للنبين ايه الله مشتے ہے پر امرت خیانتوں کا غروز یا فرادا ودیمت مال کی راجو قرآن خیانتوں مراد تھی ومن يغلو لعت دماغا يوم خیانتوں کو مراتاک باو کی پاوشی بانگی چیئے خیانت اپکڑا اوڑا در قیامت کی وردی راشی تب اپنی راجی ہیں تب اگر سڑین لدی طالبان و دی تیسا پر ٹکرپو قدر راشی چی قیامت کی راوڑی دا یادو ساکر دا سنونہ دی سیاسان خبرم نرد یا تیوی ماغر میں امار خیانت دی تالیب مال دیو خورد دی ملال دیو خورد دی کری دیو خورد بیا زایدونه او له او تو فزمان نازمه على اثر دي الله جوړو جوندي الهري اور وخت ماته وي چې شل قران د تاس تو خو دي چې زلو په کنډيانې نشو اته مو اولو وی ته دې یو ځای نارولو دا دلته دي ثم تو فحريدي دي له پلی افسه و ميه اوله ذات بما غل يوم القيامه هديجه کې زه خبرواتونه مې انوم ما سره یو څه جوړون ډوډیشتي اونیږي چې دې چې مان دې باندې ووت راو بلداځ کې کوو څه یې مخکې بو قران مو تیار دي دا و ته قران ولچا لنه ورکو مزمو قاری شهون دی قایدی نو اختران مستقیم دی او رپورټران نوته مو له لګې مری شو څه شه څاګنه بیا نه سره ماګنی کم سره مې څو ځریوالو نو لکه دې او خيالځه دا ډوډه برابره زله راه نور چې دې له نه راوڅ کېنا سوړې نو کې ما تاګا حلل الغث او څوک ار کې کې خوږ او یو برخه निजाम پکې خو هغه ایماندار او چې څنګه الله سوړره اولو حلول نه ونه پته چې حلول یو نو ډوډه ډوډه مالا بی سر بایدی خو خود را خوب هزاری چیستان لیلو پر گره او کامتی را